Чайна М'євіль Вокзал на вулиці Відчаю Розділ 14 Давай, моя маленька, моя повзуча, моя крихітко, з'їж щось заради джабера. Гусінь байдуже лежала на боці. Її обвисла шкіра час від часу пульсувала, і вона махала головою, шукаючи поживу. Айзек квоктав над нею, бурмотів до неї, штрикав її патичком. Вона ворушилась від незручності, а відтак знову затихала. Айзек випрямився і відкинув патичок убік. Тоді в мене не залишається на тебе надії, оголосив він повітрю. Я старався. Він відійшов від маленької коробки із загниваючими кубками харчів. На припіднятій платформі складу все ще стояли нагромаджені клітки. Все ще звучала різноголоса симфонія клекоту, шипіння і пташиних криків. Однак запас істот значно зменшився. Багато загонів і кліток лежали відкритими і порожніми. Залишалося менше половини тієї кількості, що була з самого початку. Деяких об'єктів своїх експериментів Айзек втратив через хвороби. Деяких – унаслідок внутрішньо- і міжвидової боротьби. Деяких – через власні досліди. Кілька нерухомих тілець були пришпилені в різних позах до дощок уздовж проходу. На стінах висіли численні ілюстрації. Рисунків крил і польоту стало в рази більше, ніж було спочатку. Айзек сперся на стіл. Пробігся пальцями по розсипаних на ньому діаграмах. Згори був нашкребаний трикутник з хрестом усередині. Він заплющив очі, намагаючись сховатися від невпинної какафонії. — Та заткайтеся усі! — крикнув він, але хор тварин не спинявся. Айзек схопився руками за голову, все сильніше суплячись. Він усе ще не оговтався від катастрофічної поїздки у розхлюб напередодні. Він не міг перестати прокручувати в голові події знову і знову, думаючи, що міг би зробити інакше. Він повівся пихато і нерозумно, увірвався туди як безстрашний шукач пригод, розмахував грішми, наче то була тавматоргічна зброя. Лін мала рацію. Не дивно, що йому, ймовірно, вдалося налаштувати проти себе чи не всіх гарут у місті. Він прийшов до них так, наче вони були бандою волоцюг, яких він зараз вразить і купить. Він спілкувався з ними, наче з поплічниками Лемюеля Голуба. Вони такими не були. Вони були бідною, наляканою громадою, яка намагалася вижити і зберегти хоч трішки гідності у ворожому місті. Їм доводилося спостерігати, як їхніх сусідів відстрілюють карателі, неначе для розваги. Вони жили в умовах альтернативної економіки полювання й обміну, добування харчів у грублісі та дрібних крадіжок. Їхня політика була жорсткою, проте цілком зрозумілою. А тепер він усе зіпсував. Айзек підняв очі і подивився на всі малюнки, гліотипії та діаграми, які зробив як і вчора, подумав він. Прямий підхід не працює. Я з самого початку був на правильному шляху. Йдеться не про аеродинаміку. Треба думати по-іншому. Скрики його полонених перервали думки. Так! Зненацька гарикнув учений. А потім випрямився і сердито витріщився на полонених тварин, ніби підбурюючи їх продовжувати шуміти. Що вони, звісно ж, і робили? «Саме так!» – знову вигукнув він і попрямував до першої клітки. Зграйка голубів усередині заметушилась і вибухом перелетіла з одного боку в інший, поки Айзек тягнув їх до великого вікна. Він поставив коробку перед склом і приніс ще одну, в якій хвилями звивалася яскрава бабка-змія. Він поставив її на попередню. Тоді ухопив марлеву клітку з комарами та ще одну із бджолами і притягнув і їх туди ж. Айзек розбудив дратівливих кажанів і аспідів, що ніжилися на сонечку, і підтягнув їх до вікна, що виходило на Яржу. Так він поступово зосередив коло вікон усю свою колекцію. Тваринам було видно ребра, суворо на вислі над східною частиною міста. Айзек склав усі клітки з живністю в піраміду перед склом. Це скидалося на жертовний вогонь, Нарешті все було готово. Хижаки і здобич скриготіли і пурхали зовсім поруч. Їх відділяло лише дерево чи тонкі грати. Айзек незграбно протиснув у вузьку шпарину перед клітками і відчинив велике вікно. Воно було змонтоване горизонтально і відкривалося вгорі на своїй півтора метровій висоті. Відчинившись, разом зі спекотним вечірнім повітрям воно впустило потік міських звуків. «А тепер! – скрикнув Айзек, якому вже ставало весело. – Я вмиваю від вас руки!» Він озирнувся, на хвильку підійшов до столу і повернувся з довгою тростиною, яку багато років використовував як указку для дошки. Він узявся штрикати нею клітки, вибиваючи гачки з петель, незграбно відсуваючи засуви, прориваючи діри в тонких, немов шовк, дротах. Передні стінки маленьких в'язниць почали падати. Айзек прискорився, відчиняючи всі дверцята. Пальцями, якщо тростина була недостатньо зручною. Спершу істоти з чекали. Багато з них не літали вже тижнями. Вони погано харчувалися. Були знуджені і налякані. Вони не розуміли, звідки раптова перспектива свободи. Сутінок, запах повітря але за кілька довгих митей перша з бранців зірвалася на волю. Це була сова. Вона кинулася у відкрите вікно і подалася на схід, де небо було найтемнішим, до лісистої місцевості біля залізної затоки. Вона промайнула між ребрами на майже нерухомих крилах. Утеча була сигналом. Здійнявся ураган із крил. Соколи, метелики, кажанки, аспіди, гедзі – Папушки, жуки, сороки, створіння з верхніх шарів повітря, маленькі надводні літуни, тварини нічні, денні і сутінкові, ринулися з айзекового вікна мерехтливим вибухом камуфляжу і кольору. З іншого боку складу вже зайшло сонце. Хмари пір'я, шерсті і хітину могло впіймати лише світло від ліхтарів і зблизків сонця, які відзеркалювала брудна річка. Айзек насолоджувався величю видовища. Він видихнув, немов спостерігав мистецький витвір. На якусь мить він почав шукати корпусну фотокамеру, однак потім повернувся і вдовольнився самим лише спостереженням. Тисячі силуетів вирували у повітрі біля його дому складу. Вони кружляли разом на якусь мить безцільно, а тоді, відчувши потоки повітря, розліталися на всі біч. Деякі корилися силі вітру. Деякі змінювали курс, борючись із поривами повітря, і ширяли над містом. Мир, що тривав упродовж тієї першої бентежної миті, скінчився. Аспіди летіли крізь рої дезорієнтованих комах, і їхні крихітні лев'ячі щелепи з хрускотом хапали товсті тільця. Яструби атакували голубів і галок, і канарок. Бабки змії спіральлю шугали вниз і кусали свою здобич. Стилі лету звільнених тварин настільки ж різнилися, наскільки й їхні силуети. Одна темна постать хаотично пурхала небо, увесь час тягнучись до ліхтаря, нездатна протистояти світлу вересова нетля. Інша підіймалася з величною легкістю і прямувала в ніч якась хижа пташка. Ще одна на мить розкривалася, мов квітка, тоді стискалася і відкидалася зі струменем забавленого повітря. Один з маленьких вітряних поліпів. Тіла виснажених і вмираючих падали на землю з легким стуком. Айзек раптом зрозумів, що земля внизу буде вкрита кров'ю і гноєв. Тихий плюскіт видавав жертви, що падали в єржу. Але життя було більше, ніж смерті. На кілька днів, кілька тижнів, подумав Айзек, небо над новим кробузоном буде більш барвисте. Учений блаженно зіткнув. Він роззирнувся і підбіг до кількох коробок із коконами, яйцями й личинками. Він штовхнув їх до вікна, залишивши непорушною, лише велику, барвисту, вмираючу гусі. Айзек вхопив жменю яєць і жбурнув їх із вікна слідом за втікачами. За ними полетіли гусениці, що звивалися і скручувались, падаючи на бруківку. Він розтрусив клітки, в яких було чути делікатних істот, що саме перетворювались на лялечок, і швергонув їх у вікно. Вилив акваріум червів, які народжувались у воді. Для цих малят таке звільнення було жорстоким випробуванням. Кілька секунд свободи і стрімкого руху повітря. Нарешті за вікном зникла остання маленька істота. Айзек зачинив раму, відтак повернувся і огледів склад. Він почув слабке тріпотіння крилиць. І побачив кілька летючих істот, що кружляли довкола ламп. Аспіт, жменька метеликів і пара маленьких пташок. «Що ж», – подумав собі, – «вони або знайдуть вихід, або довго не протягнуть. Викину їх, коли здохнуть з голоду». На підлозі перед вікном плазувало кількоро дитинчат і напівмертвих слабких особин, що впали і не змогли злетіти. Деякі були неживі. Більшість мляво повзали то туди, то сюди. Айзек заходився їх прибирати. Тобі пощастило, що ти. А. Досить гарна і Б. Досить цікава, приятелько, сказав він величезній хворій личинці, працюючи. Ні, що ти? Не дякуй мені. Просто вважай мене філантропом. А ще я не розумію, чому ти не їси. Ти мій проект, сказав він викидаючи повний совок з несилено повзучих тілець у нічне повітря. Сумніваюсь, що ти протримаєшся ніч. Але чорт з тобою, ти викликала в мене жалість і цікавість, тож я ще разочок спробую тебе врятувати. Раптом щось грюкнуло, мов грім. Двері складу широко розчинились від удару. Грім не буліне. Це був Ягарек. Гаруда стояв у тьмяно освітленому просторі, широко поставивши ноги, стискаючи плащ. Його опуклі дерев'яні крила, що він використовував для маскування, неприродно коливалися з боку в бік. Вони були погано прикріплені. Айзек перехилився через поруччя і насупився. – Ягарек? Ти мене покинув, Гримнебуліне! Ягарек пищав, як птах у муках. Слова було майже несила розібрати, Айзек спробував його заспокоїти. Ягарику, про що ти в біса торочиш? Птахи, грім я бачив птахів. Ти казав мені, ти показував мені, що вони були для твоїх досліджень. Що сталося, грім Ти здався? Чекайно, ну, в ім'я Джабарових спідниць, як ти побачив, що вони відлетіли? Де ти був? У тебе на даху, грім Небуліне, вже тихіше сказав Ягарик. Він заспокоювався. Від нього віяло неозорим смутку. У тебе на даху, де я сиджу ніч за нічю, чекаючи, поки ти мені допоможеш. Я бачив, як ти випустив усіх своїх маленьких піддослідних. Чому ти здався, грім Небуліне? Айзек покликав його на сходи. «Ягу, друже, трастя. Не знаю, з чого й почати. Айзек втупився у стелю. «Якого чорта ти робив у мене на даху? Скільки часу ти вже там пробув? Холера, ти міг би поокимарити і тут, чи щось таке. Це ж абсурдно. Не кажучи вже про те, що це якось моторошно, що ти там увесь час, поки я працюю, чи їм, чи сру, і всяке таке». І... Він підняв руку, випереджаючи відповідь Ягарика. Я не відмовився від твого проекту. Якийсь час учений мовчав. Він дав Ягарику можливість осмислити сказане. Зачекав, поки той заспокоїться. Вийде з тієї печери горя, що сам для себе зробив. Я не здався, повторив Айзек. Власне, те, що сталося, досить добре. Думаю, ми перейшли до нової фази. Закінчили попередню. Та частина досліджень... Ем... Завершена. Ягарик схилив голову. Його плечі здригнулися, коли він поволі видихнув. Я не розумію. Айзек підвів Ягарика до столу. На мить спинився, щоб осудливо цикнути до велетенської гусені, що лежала на боці у коробці. Вона слабко поворухнулася. Ягарик на неї навіть не глянув. Айзек вказав на стоси всіляких паперів, що підпирали прострочені бібліотечні книжки. І похитувались на столі. Малюнки, рівняння, записки і наукові роботи. Ягарек почав повільно їх проглядати. Айзек йому підказував. «Дивись, бачиш, скільки тут всюди довбаних замальовок. Переважно крила. Початковою точкою мого дослідження були крила. Ніби логічно, правда ж? Тож я намагався зрозуміти цю конкретну кінцівку». Від Гарут, що живуть у новому Кробузоні, нам жодної користі, до речі. Я розмістив оголошення в університеті, але цього року, схоже, немає студентів Гарут. Я навіть заради науки намагався посперечатися з, як би то сказати, лідером їхньої громади. І це було трошки провально. Скажімо так, Айзек зупинився на мить, згадуючи, а тоді оговтався і продовжив. Тож, натомість, подивимось на птахів. Таким чином це нас підводить до цілком інакшої проблеми. Маленькі голодранці, колібри, королики і всяке таке цікаві й корисні з точки зору, знаєш, загальної картини, фізики лету і всякого такого. Але в основному ми розглядаємо важку артилерію. Кіпців, яструбів, орлів, якби мені вдалося їх роздобути. Бо на цьому етапі я все ще міркую за аналогією. Але не хочу, щоб ти подумав, що я обмежено мислю. Я не вивчаю поденок чи щось таке просто з цікавості. Я намагаюся з'ясувати, чи зможу це використати. Тобто я собі думаю, що ти неперебірливий, правда ж, Ягу? Сподіваюся, якщо причеплю тобі на спину пару крил кажана чи сифонофори, чи навіть літальну залозу вітряного поліпа, ти не будеш перебирати». Може бути, так собі на вигляд, але ідея ж у тому, щоб підняти тебе в повітря, еге ж? Ягарик кивнув. Він жадібно вслухався, водночас проглядаючи папери на столі. Гаруда щиро прагнув зрозуміти. Так от, навіть з урахуванням усіх цих моментів здавалося б, логічно, що нам треба вивчати великих птахів. Але, звісно, Айзек понишпарив у паперах. Зірвав зі стіни кілька малюнків, віддав ягарику жмут потрібних діаграм. Звісно, виявляється, це не так. Тобто, щось корисне з аеродинаміки птахів взяти можна. Але якщо ними займатися, це насправді веде в зовсім неправильному напрямку. Тому що аеродинаміка твого тіла збіса інакша, насправді. Ти не просто орел з причепленим кощавим людським тілом. Я впевнений, що ти так про себе ніколи й не думав. «Я не знаю, як у тебе з математикою і фізикою, але на цьому аркуші, ось тут». Айзек знайшов потрібний і передав його гостю. «Є діаграми і рівняння, які пояснюють, чому великі птахи не той напрямок, в якому треба рухатись. Зовсім не такі лінії сили. Недостатньо сильні. Ось у чому річ. Тож я зайнявся іншими крилами в колекції. А що, як ми розглянемо крила бабки?» щось таке? Ну, по-перше, є проблема з пошуком комашиних крил потрібної величини. А ті великі комахи, які нам підходять за розміром, не віддадуть їх просто так. Не знаю, як тобі, але мені якось не хочеться гребти у довбані гори і влаштовувати засідку на жука -вбивцю. Нам там хіба що дупи намнуть. А що, як ми побудуємо такі крила, які нам потрібні? Тоді ми можемо зробити і розмір, і форму як треба. Можемо врівноважити твою дещо незграбну форму. Айзек усміхнувся і продовжив. Біда в тому, що, зважаючи на стан матеріальної науки, є шанс, що ми зможемо зробити їх і достатньо точними, і достатньо легкими, і достатньо сильними, але я відверто в цьому сумніваюсь. Я працюю над ескізами, котрі можуть спрацювати, а можуть і ні. Думаю, шанси невисокі. А ще не забувай, що для успіху цього проєкту просто необхідно, щоб твоєю поробкою зайнявся віртуоз. На щастя, мушу визнати, що не знаю жодних поробників. Це по-перше. А по-друге, їх зазвичай більше цікавить приниження, промисловий потенціал чи естетика, ніж щось настільки складне, як політ. У тебе в спині плаває до чорта нервових закінчень, купа м'язів, розірваних кісток і всякого такого. І цьому поробнику доведеться правильно під'єднати кожні сіньки із них, щоб у тебе був хоч найменший шанс піднятися в повітря. Айзек провів Ягарика до стільця. Він підсунув табуретку і сів навпроти. Гаруда мовчав. Він з потужною зосередженістю подивився на Айзека, а потім на діаграми в руках. Він так читав, усвідомив Айзек, з такою пильністю і концентрацією. Він не був пацієнтом, що все чекав, коли ж лікар перейде до суті. Він ловив кожне слово. Маю сказати, що я ще не до кінця з тим розібрався. Є одна людина, знайомий, який знається на тому виді біотавматургії, що потрібно, щоб причепити до тебе робочі крила. Тож я сходжу, порозпитую його, які в нас шанси. Айзек скривився і похитав головою. І затям, друже Ягу. Якби ти був знайомий з цим диваком, ти б знав, як це благородно. Немає жертви, котрої б я для тебе не зробив. Учений витримав довгу паузу. Отже, є шанс, що цей чувак скаже. Так, крило, без проблем, приводь його, і я все зроблю в пилоділок ввечері. Це можливо, але ти мене найняв за мій науковий інтелект, тож кажу тобі, що... На мою професійну думку, такого не буде. Думаю, нам варт податися обхідним шляхом. Коли я став рухатись у цьому напрямку, то спершу почав розглядати різні штуки, які літають без крил. Ну, не втомлюватиму тебе деталями моїх схем. Більшість планів тут, якщо тобі цікаво. Підшкірний самонадувний міні-дережабель. Пересадка мутованих залосполіпів, поліпів. Суміщення тебе з летючим големом. Навіть щось настільки ж прозаїчне, як навчання базовій фізичній тавматургії. Айзек показував нотатки на кожному з планів, коли про них говорив. Нічого з цього не працює. Тавматургія ненадійна і виснажлива. Хто завгодно може вивчити базові закляття, якщо є потреба їх використовувати. Однак постійна проти геотропія за бажанням вимагає до чорта більше енергії та навичок, ніж є в більшості людей. «У вас у цимику практикують могутнє чаклунство?» Ягарик повільно похитав головою. «Є окремі нашепти, щоб прикликати здобич нам до лап. Окремі символи й жести, які покращують зростання кісток і згортання крові. Та й усе. Так, мене це не дивує. Тож краще на це не покладатися. І просто повір, що інші мої нетрадиційні плани не годяться». Тож я витрачав час, працюючи над такими штуками. Однак це нічого не давало, і я усвідомив, що як тільки на хвилину-другу роблю перерву і просто розмирковую, мені на думку спадає те саме – водоробка. Ягарик насупився так, що його навислі брови перетворились на майже геологічне урвище. Він похитав головою, аби показати нерозуміння. «Водоробка», – повторив Айзек. «Ти знаєш, що це таке?» «Я читав щось про це. Вміння водяників». «Саме так, приятелю. Іноді можна побачити, як це роблять портовики в келтрі чи кіптявому закруті. Ціла банда може надати форму чималенькій частині річки. Вони роблять діри у воді до впущеного вантажу, котрий лежить на дні, щоб крани могли його вхопити. Офігенно! У сільських громадах цим користуються, аби робити повітряні траншеї в річках. І заганяти туди рибу, котра просто вилітає з водяної стіни русла і гепається на землю. Блискуче. Айзек захоплено підібрав губи. Коротше. Зараз цим користуються просто для забавок. Для виготовлення скульптурок. У них там конкурси і ще що. Суть у тому, Ягу, що в цьому випадку вода поводиться зовсім не так, як мала би. Так? А ти цього і хочеш. Ти хочеш, щоб важкий об'єкт – оцей об'єкт, оце тіло. Він обережно тиснув, ягарика в груди. Літало. Слідкуєш за думкою? Давай поміркуємо над онтологічною загадкою. Як переконати речовину позбутися звички, що вироблялась протягом мільярдів років? Ми хочемо, щоб речовини поводились не так, як слід. Це питання невищої орнітології. Це... Філософія. Хай йому грець, Ягу, це справа, над якою я працюю вже роками. Вона майже перетворилася на хобі. Але сьогодні вранці я переглянув деякі нотатки, котрі з самого початку зробив стосовно твоєї справи, та пов'язав їх з усіма моїми давніми ідеями. І я побачив, що саме в цьому напрямку слід рухатись. Тож над цим труджуся вже цілий день. Айзек помахав клаптиком паперу перед Ягариком. Клаптиком, на якому був трикутник із хрестиком всередині. Айзек схопив олівець і написав слова біля всіх трьох вершин трикутника. Він повернув діаграму так, щоб Ягарику було їх видно. Вершина вгорі була підписана окультне та Нижня ліва – матеріальне. Нижня права – соціальне, розумове. Добро! Ну, та ти, вельми, не зациклюйся на цій діаграмі, друже Ягу. Це лише допоміжний засіб і нічого більше. Тут у нас зображення трьох точок, між якими міститься вся наука, все знання. Ось тут внизу матеріальне. Це, власне, фізичні штуки, атоми і таке інше. Усе від фундаментальних фемтоскопічних частинок, таких як електрони, до довбаних величезних вулканів камені, електромагнетизм, хімічні реакції і усяке тому подібне. Навпроти, маємо соціальне. Розумні створіння, яких у Баслагу не бракує, не можна просто вивчати як камені. Розмірковуючи просвіти про власне відображення, люди і гаруди, і кактоїди, і які завгодно інші істоти, утворюють інакший порядок організації, чи не так? Тож його треба вивчати на його власних умовах. Але в той же час – він також, очевидно, пов'язаний з фізичними штуками, з яких усе складається. Це і описує ось така чудова лінія, пов'язуючи ці два аспекти. Угорі в нас окультне. От тепер все складається. Окультне – приховане Це містить у собі різноманітні сили і динаміки, які пов'язані не просто зі взаємодією фізичних шматочків, а й певним чином з думками мислячих істот. Духи, демони – Боги, якщо їх так називати, тавматургія, ти мене зрозумів. Усе це ось тут, вгорі. Але воно пов'язано з іншими двома аспектами. По-перше, тавматургічні техніки, заклинання, шаманство і таке інше, вони всі впливають, або на них впливають, на соціальні відносини, що панують у суспільстві. Є також і фізичний аспект. Закляття і чари зазвичай являють собою маніпуляцію теоретичними частками, так званими зачарованими частками, під назвою тавматургони. Деякі науковці, він поплескав себе по грудях, думають, що вони за своєю суттю те саме, що й протони та всі фізичні частинки. І тут, лукаво проказав Айзек, стає по-справжньому цікаво. Якщо подумати про будь-яку сферу науки чи знання, вона лежить десь у цьому трикутнику але не чітко в одному куті. Візьми соціологію, чи психологію, чи ксантропологію. Досить просто, правда? Вони тут, в куті, де написано соціальне? І так і ні. Це однозначно найближчий вузол. Однак не можна вивчати суспільство, не думаючи про питання фізичних ресурсів. Правильно. Тож з самого початку в гру вступає фізичний аспект. Тож нам треба трохи пересунути соціологію на нижній осі. Він ковзнув пальцем по діаграмі трішечки вліво. Але разом з тим, як можна зрозуміти, наприклад, культуру кактів, без розуміння їхнього солярного фокусу? Чи культуру хепри, без їхніх божеств? Чи культуру водяників, без розуміння шаманського зв'язку? Неможливо, тріумфально підсумував учений. Тож нам треба посунутися у бік окультного. Він проілюстрував це порухом пальця. Отже, приблизно тут ми маємо соціологію, психологію і тому подібні дисципліни. Трохи вище і лівіше за правий нижній кут. Фізика, біологія. Мали би бути тут, біля матеріальних наук, так? Але якщо ми кажемо, що біологія впливає на суспільство, справедливо буде стверджувати, що це працює і навпаки. Тож біологія насправді трохи правіше кута з матеріальним. А як щодо польоту вітряних поліпів? Харчування душевних дерев? Це окультне, тому нам доводиться знову трохи переміститися. Цього разу вгору. Фізика включає ефективність деяких субстанцій для тавматургічних чарів. Розумієш, про що я? Навіть найбільш чисті дисципліни насправді десь посередині між трьома аспектами. А ще є ціла купа наук що визначають себе своєю гібридною природою. Соціобіологія – посередині на нижній осі і трошки вгору. Гіпнотологія – посередині з правого боку. Соціальне, психологічне і окультне, але трохи із залученням мозкової хемії. Тож так само трошки посунемо. Тепер Айзекова діаграма була вкрита маленькими хрестиками, якими він позначав різні дисципліни. Учений подивився на Ягарика і намалював останній акуратний хрестик у самому центрі трикутника. Тож, що ми бачимо ось тут? Що в самісінькому центрі? Деякі люди думають, що це математика. Гаразд. Але якщо математика – це наука, котра дозволяє нам найкращим чином добратися до центру, які сили ми розглядаємо? Математика на якомусь рівні цілком абстрактна. Квадратний корінь з мінус один і таке інше але світ однозначно є суворо математичним. Отож, це спосіб дивитися на світ, що поєднує всі сили – ментальні, соціальні, фізичні. Якщо всі дисципліни розміщені в одному трикутнику з трьома вершинами і одним центром, то всі сили і динаміки, котрі вони вивчають, теж. Іншими словами, якщо ти думаєш, що цікаво чи корисно дивитися на речі під таким кутом, то йдеться про один вид поля – один вид сили, який тут вивчається в різних його аспектах. Тому це називається об'єднаною теорією поля. Айзек посміхнувся, виснажений. Трясця, раптом зрозумів він. А в мене ж непогано виходить. Десять років досліджень зробили з мене непоганого вчителя. Ягарек пильно на нього дивився. Я... я розумію, нарешті сказав Гаруда. Радий це чути. Це ще не все, приятелю, тож слухаю уважно. Знаєш, ОТП, як теорію, не дуже той приймають. У неї статус десь на рівні гіпотези про розколоту землю, якщо тобі це щось каже. Ягарик кивнув. Гаразд, тоді ти знаєш, про що я. Цю теорію в якомусь плані шанують, але вважають трохи божевільною. Однак, щоб позбутися останніх залишків достовірності, котрі можна нашкрепти, я став на бік меншості серед теоретиків ОТП, йдеться про природу сил, які ми досліджуємо. Спробую пояснити це просто. Айзек на мить заплющив очі і зібрався з думками. Так, питання в тому, чи патологічно яйцю падати, якщо його впустити. Він зробив паузу, потримавши образ в умі. Розумієш, якщо уявити, що матерія, а отже, об'єднана сила, яку ми досліджуємо за своєю сутністю статична, тоді падати, летіти, котитися, передумувати, накладати закляття, старіти, рухатися – це все відхилення від природного стану. А якщо ні, тоді ти вважаєш, що рух – частина структури онтології. І питання в тому, як це найкраще теоретизувати. Неважко здогадатися, на чиєму ябоці. Статисти кажуть, що я неправильно представляю їхні погляди. Але чорти з ним. Отже, я – троп. Теоретик рухомого об'єднаного поля. А не тсоп. Теоретик статичного. Ну, ти зрозумів. Однак належність до тропів створює стільки ж проблем, скільки й вирішує. Якщо щось рухається. Як воно рухається? Рівномірною ходою? Переривчастою інверсією? Коли ти піднімаєш шматок деревини і тримаєш за три метри над землею – у нього більше енергії, ніж на землі. Ми це називаємо потенційною енергією, так? З цим погоджуються всі науковці. Потенційна енергія – це енергія, що дає дереву силу вдарити тебе чи залишити слід на підлозі. Силу, яку воно не має, просто лежачи на землі. У нього є ця енергія, коли воно нерухоме, як і в попередньому випадку. Але коли воно може впасти? Якщо воно впаде, потенційна енергія перетвориться на кінетичну. Її можна зламати собі палець на нозі чи щось таке. Розумієш, потенційна енергія – це коли щось займає положення чи потрапляє в ситуацію, де воно балансує на межі зміни свого стану. Так само, як можна піддати відчутному тискові групу людей. І вони раптом вибухнуть спротиву. буркотливих та бездіяльних – вони миттєво перетворяться на жорстоких і винахідливих. Перехід з одного стану в інший здійснюється, коли щось, соціальну групу, шматок дерева, закляття, переносять туди, де внаслідок взаємодії з іншими силами його власна енергія працює на противагу його початковому стану. Я говорю про те, що речі необхідно довести до кризової точки. Айзек на хвилину спинився і розслабився. На власний подив, йому це надзвичайно подобалося. Процес пояснення свого теоретичного підходу допомагав узгодити власні ідеї, формулювати свій підхід із обережною категоричністю. Ягарик видався зразковим учнем його увага була цілковитою, погляд, гострим, мов шпилька. Айзек глибоко вдихнув і продовжив Те, чим ми тут займаємось, до біса серйозно, друже Ягу. Впродовж довбаних років я танцюю навколо кризової теорії. Кажучи коротко, я стверджую, що частина природного стану речей опинятися в кризових станах – це їхня невід'ємна риса. Речі вивертаються на виверіт просто тому, що вони речі, розумієш? Сила, що керує об'єднаним полем – кризова енергія. Такі штуки, як потенційна енергія – це лише один аспект кризової енергії, один крихітний прояв. Так, якби можна було в будь-якій ситуації звернутися до резервної кризової енергії, йдеться про величезну силу. Направду, деякі ситуації мають більшу кризову складову чи схильність. Але суть кризової теорії полягає в тому, що речі за своєю природою є в стані кризи. Нас увесь час оточують довбані потоки кризової енергії, але ми ще не навчилися ефективно її використовувати. Замість цього вона час від часу вибухає, ненадійно і безконтрольно. Жахливе марнотратство. Айзек похитав головою на цій думці. Міркую, водяники здатні використовувати кризову енергію. На крихітному рівні. Це парадоксально. Наявна у воді кризова енергія йде на те, щоб утримувати її у формі, проти якої вона бореться. Тож ти ставиш її в ще більш кризові умови. Але тоді енергії нікуди подітися. Тож криза себе розв'язує, розпадаючись у початкову форму. А що, якби водяники використовували воду, котру вони вже, е е наводоробили, і взяли її як складник для якогось експерименту, в якому б використовувалась ця підвищена кризова енергія? Вибач, я зупинився. Ідея полягає в тому, що я намагався знайти спосіб, у який ти міг би звернутися до своєї кризової енергії та використати її для польоту. Розумієш, якщо я маю рацію, то це єдина сила, котра завжди зможе наповнити тебе. А що більше ти літаєш, то маєш більше кризової енергії, котра дає змогу ще більше літати. В будь-якому разі теорія така, але якщо чесно, Ягу, йдеться про щось значно масштабніше. Якщо я справді зможу знайти спосіб, яким ти зможеш віднайти свою кризову енергію, тоді, відверто кажучи, твоя проблема стає доволі дріб'язковою. Ми говоримо про сили і енергію, які можуть цілком змінити все. Повітря застигло від неймовірної ідеї. Брудне оточення складу здавалося занадто маленьким і нікчемним для такої розмови. Айзек визирнув у вікно на огидну новокробузонську ніч. Місяць та його доньки спокійно танцювали вгорі. Доньки, менші за батька та більші за зорі, світили яскравим холодним світлом. Айзек думав про кризу. Нарешті Ягарик заговорив. «А якщо ти правий, я зможу літати?» Айзек розраготався від раптової банальності. Так, так, приятелю, якщо я правий, ти знову полетиш.